Під захистом ночі і глузував би з глухого Микити, з усіх глузував би. Адже думатимуть, що й він згорів у вогні, жалітимуть, співчуватимуть. Може, хтось кинеться і в полум'я, щоб порятувати. Ох і порадів би на своїй пожежі, зловтішаючись і з чужого, не зі свого горя. Пора квапитись, пора квапитись, бо вогонь ось-ось уже вирветься на волю, Спалахне зовні, вже скоро збігатимуться на пожежу. Хай думають, що він згорів у хаті, хай співчувають. Ха-ха, а в нього своя дорога, яку ще треба здолати. Своє життя, яке він проживе сам за себе так, як хоче. Старий Созон корзун горелиць лежав на дивані. Під лисою головою подушка. Ніс загострений, здетенілі очі світяться Прибляклою синявою неспокійні руки з розчепіреними пальцями, то по грудях плавають туди-сюди, наче дві птиці, що запаморочилися, а то злітають над грудьми в глухому розпачі, мов би хочуть зловити щось, опанувати прагнуть чимось, і негодні. Вчора їздив у дубно, де ти народився, каже до сина Валерія. Валерій Сузонович оці пізні порі спільно з журналістом і досі ведуть бесіду зі старим. Уже обі закінчили, бо пора спати. В сусідній кімнаті давно поснули жінка та діти. Проте батько так розбалакався, так багато на І ще розказує про війну, про бойових побратимів, що слухав би, не переслухав би. Що жаль відривати від блокнота журналіста, який не стомлюється записувати. Почувши про вчорашню поїздку в Дубно, син зводить брови на перенісі, досадливо, жаліславо зиркає на батька, нагадує. Про Дубно потім. Значить, у ваш винищувач влучив розривний німецький снаряд, а ваша чайка якимсь дивом уціліла, хоч і пошкоджена, а не впала на землю. І тут, як тут, МЕ-110 влаштовується до вашого літака. І мордатий німецький льотчик у синій пілоті усміхається, тішиться, що вже вам не літати, що відліталися. «Ти не віриш?» – по-дитячому ображається батько, і голос його тремтить від образи. Досі був бадьорий, а це стомився. Навіть пальцем тичну вони змовляв – здавайся. А в задній кабіні в нього кулеметник, і той уже розвертає кулемет у мій бік. Я ж тобі вже розказував, ти знаєш, то чого пристаєш? Батько, ти ж бо розказуєш журналістові. Ти розкажи краще, гнівається без видимої причини старий. Батько, ти ж учасник, ти свідок, каже син, аби якось укоськати хворого батька. А я не воював, тільки наслухався від тебе. ж бо й воно. «Лагідніше старий корзун, а в мене, значить, ні патрона. Значить, я сектор газу раз, ручку керування раз, і своїм літаком по месору, по крилу». Повернувши голову на подушці, безхмарним дитячим поглядом намагається зустрітися з очима схованими за темними окулярами. «А з ним я потім зустрівся в медсанбаті. З ким?» – не відривається журналіст від блокнота. «З німцем, що показував мені пальцем донизу, він мав два залізних хрести. А як ви з ним зустрілись? У Санбаті його носилки поставили біля моїх. Значить, збили месера? Він мене впізнав і заплющився. Залізні хрести мав за Європу, а на нашій землі ніякого не заслужив, бо на березовий не розжився, поталанило». Старий корзун лежить горлиць, руки ворушаться на грудях, наче прагне віднайти щось, і все марно. «Чуєш, Валерію, так я вчора їздив у Дубно, де ти народився». Син, якому близько п'ятдесяти, який зовнішністю не відрізняється від батька, вибачливо поглядає на журналіста. Мовляв, послухаємо батькову балачку, ви вже даруйте. Як же ви їздили тату?» – питає. «А як?» «Білі сільради сів на попутний автобус. А далі? в Калинівці сів на поїзд. А потім? А потім на поїзд дістався до Дубна. І маму твою бачив. Ходили з мамою до фортеці».